מזמור ל"ד לדוד, ושנותו את טעמו לפני אבימלך, ויגרשהו ויהיה לך. אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. באדוני תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו.